Ніякі, не туранці і ти ніякі нетуранці і неюранці. Вони етногенетично продукти розвитку попередньої епохи. Щоправда, царські скіфи були іранізовані, але сталося це внаслідок їх тривалого перебування в Ірані. Від часу проголошення цих думок з'явилося багато нових археологічних джерел. Цікава теза Петрова про два соціально-господарські масиви в межах Скіфії знайшла своє обґрунтування, але його висновок про її етнічну однорідність не підтвердився. Населення лісостепової Скіфії напевно було місцевим, продовжуючи свій розвиток ще з попередньої епохи. Що стосується степової Скіфії, то тут повновладними господарями 7 му Третьому столітті до нашої ери були кочові або царські скіфи, в основі своєї іраномовні. Їхня початкова батьківщина, за свідченням Діодора Суцілійського, першу століття до нашої ери містилась біля річки Аракса, Сирдарія або Амударія. Не витримало випробування часом і твердження Петрова про скіфську імперію з центром на Україні, межі якої сягали від Подунав'я до басейну річки Обі. Важливі процеси етнічних перетворень відбулися, за Петровим, в античну епоху 3 століття до нашої ери, 5 століття нашої ери. Відкриту хвойкою культуру полів поховань Петров, як і його великий попередник, вважав місцевою генетично пов'язаною з культурою скіфського часу середнього Подніпров'я. Незважаючи на значну динаміку етнічних переміщень, в цей час основний масив землеробського населення в межах лісостепової території України лишився сталим. Йому і належала зарубинецька археологічна культура. Другий етап античної доби на Україні репрезентують пам'ятки черняхівської культури. Петров справедливо заперечив теорію готського походження черняхівської культури. Почала формуватися ще до появи готських племен на Україні. І до того ж була багатшою від готської, оскільки прийняла надбання культури античності. Привертаю увагу оригінальне спостереження Петрова про формування у 2-5 столітті нашої ери територіального простору України саме в тих межах, що згодом визначають етнографічні межі України. Говорячи про зміну культури в середньому Подніпрові у Другому столітті нашої ери, дослідник висловлює важливу методологічну тезу, за якою це сталося не через етнічні міграції, а внаслідок переходу місцевого населення на вищий ступінь матеріального розвитку. Своєрідним продовженням праці і походження українського народу є невелика розвідка антропологічній расові особливості українського народу. Це, по суті, реферат антропологічних студій Вовка, Носова, Руденка, Митюшенка та інших учених, які стосувалися сучасного складу населення України. При цьому Петро висловив і свої оригінальні думки з цього приводу. Він вважав некоректним обмежувати поширення українського антропологічного типу рамками сучасної етнографічної території, заселеної українцями. Цей погляд вовка відповідав народницько лінгвістичні концепції, але не збігався з історичними реаліями. Костомаро у свого часу в статті «Дві руські народності» підкреслював спорідненість новгородців і киян, і, на думку Петрова, мав для того підстави. Загалом праці Петрова відзначаються широтою підходу до етнічної проблеми, Розв'язують її не з позиції національного упередження, а на основі аналізу культурогенезу впродовж кількох історичних епох. Тисячолітня консолідація господарчого і соціально-тотожного населення на певній території є факт і фактор, повз який не може пройти жоден дослідник етнографічних процесів. Переконаний, що віднині дослідники не зможуть пройти і повз працю Петрова «Походження українського народу», яка по десяти повертається на батьківщину її автора. Петро Толочко. Походження українського народу